ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل دلالة في النار ama baada ya kumuhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wa umma huu Mtume sallallahu alayhi wa sallam aina budi kwetu sisi kukumbushana na kuhusiana na hili tuweze kuenenda mwenendo ambao kwamba ni wa sawa katika dini hii ya Uislamu kukumbushana yale ambayo kwamba yanafungamana na sheria yetu. Pasina kusahau ndugu zangu waislamu mambo yaliomo ya, ya kupongezana katika mambo ambayo kwamba sisi kama waislamu hayatuhusu. Yatakiwa tuwe makini. Na wala isiwe sisi ni sababu yakua watu na pia kuwatilia nguvu katika yale ambao kwamba wanayafanya pasina na kuzingatia msingi wote wa dini wala maamrisho yote bali ni mambo ambayo kwamba hata wengi ambao kwamba wanayafuata, hawajui yalianza vipi wala yalitoka wapi Mwislamu siku zote daima ako na sheria ambayo kwamba inamuongoza ni nur. na sheria hiyo anaipata katika kitabu chake kitukufu kitabu ambacho kwamba akina shaka ndani yake Kuwa yote ambayo kwamba yametajwa ndani yake yametoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mwongozo wa pili ambao muislamu anaupata ni kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ni kiingizo chema kwetu sisi na hili tuwe tutajifunza na tumjue mtume sallallahu alaihi wasallam na tufuate akhlak zake na tufuate mafundisho aliyotufundisha katika dini hii basi kughafilika kugafilika katika zama yote Popote Muislamu atakapokuwa yatakiwa haiweke sheria yake mbele. Hauweke muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mbele yake. Lile ambalo kwamba amehimizwa ama amefundishwa katika dini hii tukufu ya Uislamu akashikamana nalo daima. Basi na kujali lawama ya yeyote yeyote atakaye laumu Maadamu yeye ameshikamana na muongozo wa kitabu na sunna na ufahamu wa wema aliotangulia. na hilo kwa nguvu mpaka mwisho wa maisha yake. Kwa kuwa Qur'ani na suna, ama dini hii tukufu ya Kiislamu ndiyo muongozo na ndiyo mfumo kamili wa maisha yote ya mwanadamu. Hakuna mahali palipo na upungufu. Hakuna zama ambapo kwamba itafika. Hiwe eti sheria ya Kiislamu imeshapitwa na zama. Sasa tuko katika zama nyingine. Na mimi na wewe tutakapokuwa tumekumbushwa mambo ambayo kwamba yanahusiana na dini hii. Tusiwe na zile kaul za kusema lakini unajua katika zama hizi. Hapana. Uislamu unaenea katika zama zote. Uislamu katika hali yoyote ile umetoa maelekezo na msimamo na mwenendo ambao msimamo huo na mwenendo huyo atakiwa Muislamu ashikamane navyo ili awe ni mwenye kufaulu. Hakuna siku Uislamu utakuwa eti sasa utumiki. Umepitwa na zama. Hakuna. Mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapo ardhi na wote walio juu yake. ama kwa leo hii tutakumbushana kuhusiana na ta'atutur rasul ayyuhal muslimun tunakumbushana kuhusiana na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam inna Allah qadiba batha Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil manhaji al mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha mtumiliza mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa mfumo ambao kwamba umenyooka mfumo huo na mwenendo huo na mafundisho haya mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio bora bora ya kuigwa ndio bora ya kufuata mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ni mwenye kufuatwa mutlak lakini mimi na wewe na wengineo wanafuatwa pindi watakapokuwa wameafikiana na mafundisho ya huyu mtume alayhi salatu salaam. kinyume na hilo atakayekuwa ameenda kinyume na mfumo wake huyu mtume sallallahu alayhi Wasalam na mafundisho yake mtu kama huyo hawi ni mwenye kufuatwa kivyo vyote vile itakavyokuwa na elimu kivyo vyote vile atakavyokuwa amefikia ukubwa wake ama cheo chake kuwa ni mwenye kufuatwa kabisa akienenda kinyume na mtume huyu mtume sallallahu alaihi wasallam yatakiwa mtume sallallahu wa wasallam yeye ndiyo anatangulizwa kauli zake zinatangulizwa Atakiwa, na yatakiwa tushike kauli zake na mafundisho yake kwa nguvu na ili tuenende mwenendo ambao kwamba ni wasawa. Allahu subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin. Allah alimtumiliza ili awe ni rahma kwa ulimwengu, kwa walimwengu wote. Wa imaman lil mutaqin. na kuwa yeye ni kiongozi kwa wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala wa hujjatana ajmain na kuwa yeye ni hoja kwa viumbe vyote yeye ni hoja kwa viumbe vyote na yeye ni shahidi juu yetu Kuwa yale ambao kwamba alitumilizwa na Allah Subhanahu wa ta'ala Amekwisha tufikishia na mtume sallallahu alaihi wasallam kabla kuondoka ulimwengu huu alimshuhudishia Allah Subhanahu wa ta'ala kwamba ewe Allah shahudia kwamba nimefikisha yale ambao kwamba ulinituma niwe ni mwenye kufikisha na wakashuhudia masahaba kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha yale ambao kwamba alitumilizo awe ni mwenye kutuelezea hakuna khairi yeyote kamwe isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha katika dini hii hakuna shari yote kamwe isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alihadharisha kutokamana na shari hiyo Hakuna mtu yote anaweza sema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna yote ambao kwamba aliwacha. Kila ambacho kwamba aliamrishwa ni mwenye kutufikishia, alikuwa ni mwenye kutufikishia. Atakiwa, kwa hivyo hatakiwa tuelewe kwamba dini hii haina upungufu kamwe. Na sisi ni mashahidi juu ya umma zilizopita ya kuwa mitume wao waliwafikishia yote ambao kwamba waliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala Wawe ni wenye kuwaelezea hakuna mtume yote aliyetumilizwa isipokuwa ikiwa kulikuwa na khairi yeyote ile alidulisha watu wake ikiwa palikuwa na shari yeyote ile alihadharisha uma wake kutokana na shari hiyo na akawa ametekeleza amana ambayo kwamba alitumilizwa hawe ni mwenye kuifikisha na sisi kwa nini ni mashahidi juu yao kwa kuwa tumejua kupitia Qur'ani tukufu Allah Subhanahu wa Ta'ala akituelezea na pia Mtume Muhammad sallam katika ahadith akielezea kuhusiana na hao watu waliokuwa kabla yetu sisi na jinsi mitume wao waliwafikia na hoja zilizokuwa wazi na wakawaelekeza kwa kila ambacho kwamba ilikuwa awe ni mwenye kuwaelezea In taata rasul ta'atun lillahi. Akika bila shaka kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam atakaye mtii mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amemtia Allah subhanahu wa ta'ala kama kala ta'ala Allah nasema man yutii rasul faqad ata Allah yeyote yule atakaye mtii huyu mtume hatakuwa amemtia Allah subhanahu wa ta'ala al kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam inapelekea mtu kuwa atakuja kuipata pepo kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam Kulu kullu ummati yadkhuluna aljanna umma wangu watakuwa ni wenye kuingia peponi illa man'aba ispokuwa yule atakayekataa. Maswahaba masahaba wakashangaa ni nani atakayekataa pepo na kila mtu anaitumaini hiyo pepo kuwa ataiingia hata yule ambaye hajatamka shahada hata yule ambaye kwamba si muislam wote ukiwauliza mwisho wao wanatarajia kuwa wataingia katika hiyo pepo lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba man athaani dakhalal jannah atakaeni tuimi huyo ataingia peponi wa man asani fakadaba na yule atakae mimi huyo ndiyo alieikataa pepo fa muslimin balagatu sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam wajaba alayhi tiba'uha wa faqata hawa hawahu au khalafatuhu qala sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba lima jiitu bihi muislamu yeyote anapokuwa amefikiwa na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezo kwamba sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni hivi hapa mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha hivi Sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo hili ni kufanya hivi yatakiwa mwislamu kama huyu kama ni kweli yeye amekubali Muhammadur Rasulullah kama ni mkweli katika kusema kwake Muhammadur Rasulullah inapokuwa amebainishiwa suna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yatakiwa awe ni mwenye kushikamana nayo yatakiwa yeye awe ni mwenye kuifuata Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema la yu'minu ahadukum hatakuwa ni mwenye kuamini mmoja wenu yani bimana iman kamil imani iliyokamilika kuwa mmoja wenu ni mkamilifu wa iman kuwa mmoja wenu ni mkamilifu wa iman hata yakunu hawahu taban limaji itubihi mpaka yawe matamanio yake yeye yameafikiana na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam haitakiwi sisi tutangulize matamanio yetu hawaza nafsi zetu juu ya yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam bali yatakiwa sisi tuangalie aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam tuyaweke mbele sawa aliyokuja nayo yawe yanaendana sawa na matamanio yetu ama yaendani sawa na matamanio yetu Yatakiwa hayo tuyafuate na tutupilie mbali matamanio yetu. Tuachane na kufuata hawazetu. Tufuate aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwani katika kufuata aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam Ndiyo kuna kufaulu. Ama kinyume na hiyo hakuna kufaulu ndugu zangu waislamu. Wa inna insanan yaz'umu annahu muttabi'un li hadha, hadha rasul Na kuna baadhi ya watu ama utapata mtu anadai kuwa eti anamfuata huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam walakinahu indama tabluhu sunnahuhu la yaakhudhu minha illa ma wafaka hawahu fa innahu kadhibun fi zaamihi liannahu muttabi'u li hawahu utapata mtu anasema anamfuata Mtume sallallahu alaihi sallam lakini akielezewa jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuilifundisha hivyo Hivi ndivyo alivyo fundisha. Mtu huyo utapata yeye anafuata yanayoendana sawa na hawa zake. Anafuata yale ambayo yameafikiana na matamanio yake. Ikiwa lile jambo ameambiwa sio hivyo, imekhalifu matamanio yake, hawi ni mwenye kufuata. Anataka afuate matamanio yake. Na siku zote waislamu inatakiwa tufahamu, kila mmoja wetu wafahamu ya kuwa Uislamu hautatufuata sisi. Sisi ndio tutaacha mambo yetu. Sisi ndio tutaacha matamanio yetu. Tutaacha mienendo yetu ambayo imekhalifu sheria ya Uislamu. Tufuate Uislamu. Hakuna siku Uislamu eti utatufuata sisi. Sisi tumebainishiwa Uislamu wazi juu yetu ni kufuata. Tumeshatoshelezwwa katika dini ya Uislamu. Juu yetu ni kufuata. Haitakiwi tuwe tunaenda kinyume na yale ambao kwamba tumeelekezewa katika dini hii tukufu ya Kiislamu. يقول الله تَعَالَى فَإِن فا لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَتِكَ آيَةِ أَنَا أَمْوَامِ عَتْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عليه kwa lile ambalo kwamba unawaelezea basi fahamu watu hao wanafuata matamanio yao. Na ni nani mpotevu zaidi? Ni nani mpotovu zaidi ya yule ambaye anafuata matamanio yake badala ya kufuata uongovu utokao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala watu ambao kwamba ni madhalimu. Watu ambao kwamba ameshafikishiwa haki Waka wako kwamba haki iko hivi na mtu akaiacha haki akaamua kufuata matamanio yake. Wa madhaabaa ad illa dhalal Umeelezewa haki ndio hii. Kisha we baada ya kuelezewa haki ukaiacha haki, ukaamua kufuata matamanio yako. Ni nani mpotevu zaidi yako ambayo kwamba unajua kila kitu wazi umeshaelezewa, lakini bado unangangania na matamanio yako, unataka kuyafuata. قال شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى إذا قلت لصاحب الحق إذا اخطا انت اخطات الدليل اخطات السنه فانه يقبل لانه قصد لان قصده الحق وليس قصده الانتصار لراييه انسم شيخ فوزان حفظه الله يقواما Utapata pindi unapomwambia mtu ambaye anaikusudia haki. Kuna watu ambao kwamba amba daima wao wanatafuta katika dini hii kuijua haki, washikamane nayo, waifuate. Anasema Sheikh, pindi mtu kama huyu unapomuelezea haki ilivyo, ikiwa amekosea alikuwa ameshika mwenendo sio, akawa ameingia katika makosa, pindi unapomwambia jambo hili umekosea dalili, jambo hili sivyo ilivyo suna. Suna ni hivi yeye huwa anaachana na yale mambo yake na anashika ile haki ambayo kwamba amebainishiwa. Kwa sababu huyo ambaye anaitafuta haki yeye anaitafuta haki na kuiikusudia ili ifanyie kazi na aifuate. Hawe ataijua ile haki na aifuate. Kuna watu wako na hamu kubwa ya kuijua haki wao wataifuata. Tofauti na huyo ambaye kwamba shaka anasema ama idha qulta li sahib hawa anta akhta'ata fa innahu yaghzabu wa yashtad wa hadhihi alamaatu ahli alahwa an kull wahidin yurid an lihawahu kinyume na mtu ambaye kwamba anafuata matamanio yake pindi unapomwelezea haki ndiyo hivi suna sio hivyo ni hivi suna mtun sallallahu alayhi iko hivi sivyo unavyofanya hapo umefanya makosa Utapata mtu kama huyu badala afurahie kuijua ile haki na shikamane nayo na aifanyie kazi apate thawabu yeye huwa anakasirika anakukasirikia na pengine atakuwekea chuki na majina tofauti na pengine anaweza akakupiga anakuwa ni mwenye kukasirika alafu lile jambo ambalo kwamba amekatazwa na akaambiwa sio hivyo katika Uislamu yeye huwa analitilia tena nguvu na ku uzidisha zaidi lile ambalo kwamba amekatazwa na watu wa ina hii wako na wengi wameonekana katika kufikishiwa haki mtu badala ashikamana ile haki na aridhie tunajua wakati mwingine unaweza kuwa katika makosa na ukaelezoa jambo hili sio bila shaka lazima utaisi kitu kwa moyo lakini pamoja na hivyo umeshajua haki vumilia huo uchungu na ushike haki ilivyo ndipoza huwe ni mwenye kufaulu kwa sababu hiyo uchungu ambao unahisi ni ndogo kuliko ile utaenda kuhisi kule amba kwamba unaelekea na hali ya kuwa unatenda mambo ambayo kwamba katika dini hii hayapo uchungu wake utakuwa ni mkubwa na hata pengine utapelekewa katika kuadhibiwa hiyo uchungu unayohisi ni ndogo afadhali uvumilie na ugeuke uelekee vile haki ilivyo haitakiwi ungangania katika jambo ambalo kwamba Aliko katika dini hili ukibainishiwa jambo Shikamana nalo vile limethibiti lile ambalo kwamba alijadhibiti wachana nalo na kawaida wa muislamu inatakiwa jambo ambalo kwamba alijui hawe atakuwa ni mwenye kuulizia inafanywa vipi dalili yake ni vipi mtume za sala sana ukafundisha vipi ili ukifanya huo uko na elimu ambayo kwamba iko wazi unaelewa jambo hili inafanywa hivi na ili ukilingania mtu hata kama kama mtu ni mgeni katika uislamu unapomwambia jambo hili unafanya hivi unakuwa umemuongoza katika njia ambayo kwamba ni sawa lakini kuna watu utapata mtu anafanya mambo yake kisha anazingizia unajua kuna watu hapo wamesilimu wawezi kufanya jambo kadhaa na yakuwa zama za mtume sallallahu alaihi watu walikuwa kisilimu halafu istoshe wajibu wa mtu katika dini hii mtu asijua wajibu wake ni aketi chini ajifunze dini hii Haimu yenye kwa kufanywa mambo fulani ati mtu fulani afanye jambo fulani litapelekea yeye kuja kujua mpaka kuswali, akuja kujua mpaka kusoma Qurani. Hapana, inatakiwa aketi chini ajifunze dini hii. Na wewe ambaye unamuelekeza inatakiwa umuelekeze kwa jambo ambalo kwamba lipo. Kwa sababu kuna hatari ikiwa utamuelekezea katika jambo ambalo kwamba sivyo, ye atafuata. Wao nangangania na hiyo njia yako ambayo si ya sawa. Yeye pia atafuata na ataambia mwingine na atadhani hivyo ndivyo ni kinyume chake. Kwa hivyo madhambi yatarundikana kwako, kwa, yatakufuata mpaka wakati hata yeye atafikishia mwingine na huyo afikishia mwingine na wewe afikishia mwingine yote hayo we ndiyo ulisababisha madhambi hayo yatakufuata. Kwa nini tuache uongovu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tufuate maneno ya watu wengine? haitakiwi kwa hivyo ikiwa watu mtu amesema wa jambo fulani ni kadhaa na tukapata mtu msalalah sana pia amesema ni hivyo basi natakiwa tushikamane na ilo. lakini kinyume na hilo haitakiwi kabisa mtu msalalah sana mtu na katika hutuba za mtume sallallahu alaihi wasallam na hata katika hutuba za wale ambao kwamba wana katika hizi mimbarizi zetu kila siku wanaambia watu khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Atutegi masikio tukasikia kwamba uongofu uliokuwa bora ni uongofu wa Mtume sallallahu alayhi Wasalam ama inakuwa tu inapata tu, tuko lakini yale maneno wanasemwa atuzingati. Yata atuzingatie yatakiwa tuzingatie uongofu uliokuwa bora ni uongofu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Almuslim Kawaida kaum Muslim kama bila Anasema Al-Alama Al-Albani rahimahullah Anasema al-Muslim la yataqarrabu ila Allah bima wajada alayhi an-nas wa inna ma bima kana alayhi sayyidun nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anasema hmm ana zioni kwamba muslim kaida yake Hajikurubishi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa lile ambalo kwamba anapata watu wakifanya tu na yeye akijiunga akawa anafanya bali atakiwa angalie mafundisho na mwenendo wa Mtume صلى الله عليه katika jambo hiyo ilikuwa vipi au atajikurubisha na hilo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini si kufanya alafu ukiulizwa mbona jambo hilo unafanya mbona watu wengi wanafanya katika dinia yetu sitadili na mambo ya wingi wa watu na wingi wa watu wametajwa kwa ubaya wa tuti akthara man an sabilillah wengi katika ulimwengu ukiwaati watakupoteza kutokana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuelekeza vile sivyo angalia kitabu na suna na ufahamu wa wema waliotangulia zinasema vipi sio wingi wa watu kwa kuwa watu wengi wanafanya sasa ndio imekuwa ni dalili ya kuwa jambo hilo linafaa hapana tunarudi katika din mtume sallallahu alaihi wasallam alisema taraktu Taraktu fikum shayaini lantadhillu ma, ma lantadhillu katika ufahamu wake ni kuwa mtume akasema nimewaachia mambo mawili amtapotea maadamu umeshikana na hivyo viwili akasema kitabu Allah kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunnati na sunna zake hizi mbili tukishikamana nazo hatutawaipotea kamwe lakini ikiwa tutaziwacha, tutaenda mwenendo ambao kwamba si wa sawa Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina buzangu al-islam wa rawa al-imam Muslim rahimahullah anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala bada islam ghariban ghariban kama fatuba lil'guraba. Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake amepokea ya kuwa mtume sallallahu alaihi sallam alisema kuwa uislamu ulianza ukiwa mgeni na utaregea kuwa mgeni kama vile ulivyoanza leo unaelezea mtu uhakika wa jambo fulani ama uhakika wa ibada fulani katika uislamu akakushangaa kwa sababu wengi wetu tume, tumezoea kufanya kwa mazoea ama kwa kuona watu wanafanya lakini si kwa kuwa tuko na ile elimu ya kuwa jambo hilo liko hivyo na utashangaa mtu kama anangangana na kupingana na amebainishiwa wazi jambo hili liko hivi tena amebainishiwa kwenye kitabu na suna jambo hili liko hivi na utashangaa yeye anangangana lakini tuelewe jambo hilo ni kuwa watu wako katika ugeni wanaambiwa jambo hili liko hivi na kwa kuwa imepita muda mrefu wakifanya kinyume na vile anavyoambiwa yeye yeah, akadhani ni jambo geni limeletwa Hali ya kuwa sio jambo geni limeletwa Mbali hivyo ndivyo ulivyo Uislamu katika hii hadithi mtu mmoja akasema Fatuba lilguraba. Tuba imesema kuwa ni janna na pia imesema kuwa ni shajaratun fil kwa hivyo watu ambao kwamba wataonekana kuwa wao na kuja na mambo mageni wao watakuwa ni wenye kuipata pepo kwa sababu wao wameshikamana na lile ambalo kwamba liko katika dini hii. Wafi zimekuja katika riwaya nyingi zikielezea sifa za watu hawa. Ya kwanza bi alladhina yasnun Ni wale ambao kwamba wao wana kuwa wako katika hali ya kisasa katika dini yani idha fasada nnas yasluhun idha fasada nnas wao wawaendani na watu a a wanaangalia dini na nini wanashikamana na hilo hawaui ya kwa sababu watu wameharibika na wao pia wakaamua na wao pia waharibike hawaui ya kwa sababu watu wamepotea na wao wakaamua wapotee hapana Wawa na wa wanaangalia dini inasema nini. Watu wengi wameenda vile sivyo. Sasa dini inasema Wakawa ni wenye kushikamana na hilo. Wakakuwa watu wengi wamenenda mwenendo ambao kwamba si sawa. Wao wakawa naangalia dini inasema nini wakashikamana na hilo. Wa fi baadhiha na katika riwaya nyingine ikasema alladhina yuslihuna ma afsadannas. Ni wale ambao kwamba naweka sawa yale ambao watu wameharibu. Wakajua hili jambo sivyo katika dini. Wakasimama na kubainisha uhakika wa jambo lile. Wakawa naliweka sawa lile ambalo kwamba watu wamearibu. Wa fi ba'dihinna katika riwaya nyingine salihun qalilun fi unass su'un kathirun maya'sihim akthar mimman yuti'ihim. Ni watu ambao kwamba ni wachache. Watu hao utapata ni wachache wako katika watu wengi ambao kwamba wameshika mienendo ambao kwamba si ya sawa. Wale wanaowasikiza na kuwatii au walio wachache wanaorudisha watu katika uhaki wa dini ilivyo ni wachache kuliko wale ambao kwamba wanaenda kinyume nao wale wanaenda kinyume nao unapata ni wengi wa fi ba'dhiha annahum alladhina bikitabi llah hina yutrak wa bisunati, ni wale ambao kwamba wanashikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi zama ambazo kwamba watu wametoka nje ya mfumo wa, wa kitabu hicho, wametoka nje ya mwenendo wa kitabu hicho. Wao wanashikamana na lile ambalo kwamba limethibiti katika kitabu na sunna pia wanazifanyia kazi. Na no, wanalingania watu warudi katika mwenendo wa kitabu na sunna. Wa fi hadhihi riwayati na katika riwaya hizi an-Rasulullah sallallahu alayhi akbarun. akhbarun an qillati fi akhir zaman. Katika hadithi hizi nadhibitisha kuwa katika hizi akhiru zaman kuna uchache wa watu kushikamana na suna za Mtume sallallahu alaihi sallam. na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaoshikamana mfumo huu ni watu wachache. Wakathratu almukhalifina laha na wengi wameenda kinyume na suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wa fiha al-hathth ala tamasuk biha inda dhalika wa sabru alihia. Na katika hizo hi, hadith kuna uhimizo kuwa watu inatakiwa shikamane na suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na azifanyie kazi kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuhusia katika hadith ya Irbadu bin Sariyah akasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al mahdiyyin mimba'adi tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajith wa wa umur Ijaza sallallahu alaihi wasallam akai miza na suna zake na suna za makhalifa ambao walikuwa baada yake tuwe tutashikamana na suna hizo kwa nguvu na akatuhadharisha kutokamana na mambo ambao kwamba ni ya uzushi katika dini hii Tushikamana na suna zake na suna za maswahaba huu ndio mwenendo ambao kwamba ni wasawa. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك وبارك مجيد على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ازل الاسلام والمسلمين ودل الشرك والمشركين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا فهما اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وللصائر المؤمنين اقيم الصلاه